Puncte de reflecție. Bună dimineața, bine v-am regăsit, dragi prieteni de la microfon, vă salut, Vitale. că Suntem la o nouă ediție în care vom analiza de această dată câteva dintre cele mai importante evenimente politice de ultimă oră. De la sfârșit de an vom reveni împreună cu analistul politic Anatol Țăranu și la câteva dintre cele mai importante evenimente politice ale anului, pentru că toți suntem la final de 2016. Îl salut pe domnul Țăranu, bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața și felicitări cu toate sărbătorile, cel mai aluminat sărbător din an, pentru toți ai ascultătorie cu să Mulțumim, vă spunem de asemenea, pentru că oricum obișnuim să o facem pe finalul emisiunii. Am zis, domnule Țarană, pentru că tot nu ne-am întâlnit de la investirea noului președinte Igor Dodon, să revenim la calitatea sa de președinte după investitură. Pe fundalul retoricii de ultimă oră, multe media electronice de la Chișinău au titrat din acea emisiune de la ProTV în care a fost invitat uh, noul președinte Igor Dodon am remarcat și câteva declarații mai noi, spre exemplu în ceea ce privește uh, denumirea limbii uh, oficiale în Republica Moldova spune că limba română și cea moldovenească sunt de fapt identice dacă îi place să respecte Constituția astfel că preferă să se numească moldovenească, asta pentru a reaminti că unele dintre primele sale acțiuni după investitura a fost uh, Uh, trecerea limbii moldovenești în loc de, de fapt, înlocuită limba română cu limba moldovenească pe site-ul președinției, la reședința de stat a fost scos drapelul Uniunii Europene uh, despre separatiști spune că nu e bine să le spunem celor din administrația de la Tiraspol că sunt separatiști că l-ar deranja într-un fel acest, acest termen folosit în raport cu liderii de la Tiraspol Bun, și a anunțat și vizita la Moscova pe 17 ianuarie ca să recapitulăm întreb mai general cum vi se pare președintele Igor Dodon după investitura? Nu avem o traiectorie foarte lungă care ne-ar permite să, să avem informații iscaustivi în ceea ce privește caracteristica noului președinte avem Anului tradiționalele 100 de zile după cum da, mai spunem 100 noi. de zile, dar prea puțin timp a trecut ca să judecăm uh, foarte precis Des cei ce reprezintă uh, Igor Dodon în calitate de președinte la dispoziție avem doar perioada primergătoare uh, președinții uh, ne luăm aminte de campania electorală în primul rând și ne dăm bine seama că orice campanie electorală abundă în diverse declarații, mai puțin cugetate, pe placul segmentului electoral spre care se adresează respectivul candidat. Din acest punct de vedere există, hai să spunem așa, un portret cam puțin deviat de la realitate. Și va în este. același timp. Da, și vagă în același timp în caz dacă judecăm despre un politician în exclusivitate doar reieșind din declarațiile lui electorale. Dar iată că deci, s-a terminat perioada electorală eu am așa o impresie care deocamdată nu mă părăsește că Dodon încă nu a ieșit totalmente din campania electorală și retorica campaniei continuă deocamdată să-i domine mentalul. Dodon continuă să facă declarații, mai puțin cugetate din punct de vedere a unui președinte bine așezat și care conștientizează în totalitate responsabilitatea pe care o are în calitate de lider de stat. Dar în același timp, dacă e să facem o judecată reișind din prima lui apariție televizată, sau spunem una așa care a avut impact public de proporții Pe păi aici trebuie să menționăm faptul că Dodon desigur că înce înce a început procesul de ajustare a mesajului său public către realitățile politice existente în Republica Moldova dar și ajustarea mesajul, propriului mesaj în raport cu, ce, cu postul pe care îl deține cu mai mult cu cât Igor Dodon a promis că va fi președintele tuturor moldovenilor, ți în vedere a tuturor cetățenilor moldoveni. Este adevărat că dacă e să judecăm din declarațiile pe care le face domnul Dodon, păi aici reiese că există și o excepție în acest conglomerat de cetățenii co a Republicii Moldova și aici mă refer, mă refer la acea parte a Societății moldovenești care se asociază cu segmentul unionist, pe el Dodon nu-l nici de cum, nu-l acceptă și continuă retorica războinică în raport cu acest segment al Societății moldovenești, iar el este suficient de numeros ca să-l ignori pur și simplu. Din acest punct de vedere, în... Dacă, e, dacă să vorbim despre societatea pe ansamblu moldovenească, pe trebuie să recunoaștem că președintele exceptează o parte bună, cel puțin a cincia, a patra parte a societății moldovenești, o scoate din context, din contextul politic, dacă doriți, și încearcă să o marginalizeze. Eu cred că reacția ferească a acestui segment va fi consolidarea lui, și încercarea de a, de a, a găsi deci în sfera politicului acele personaje responsabile politice, când vorbesc despre personaje responsabile, vorbesc despre acele care au atribuții politice suficiente ca să reflecte interesele unui segment atât de larg al societății mandomenești, spre care ei se vor adresa și dacă nu îi vor găsi, vor fi nevoiți să se organizeze pentru ca să delegheze în sfera politicului reprezentanții săi care ar putea, într-un mod feriesc, să reflecte interesele lor acestui segment. Din acest punct de vedere, eu presupun că în timpul apropiat se va produce o consolidare și o mobilizare a segmentului unionist din Republica Moldova, care va căuta și cu siguranță și va găsi, va găsi pe acei care vor fi capabili la nivel politic să reflecte interesele lor. Domnule Țăranu, nu vi se pare că Igor Dodon de fapt e chiar cel care revigorează curentul unionist în momentul de față prin declarațiile sale să ne aducem aminte că vrea să-i retragă și cetesenia fostului președinte al României Traian Băsescu, ceea ce îi ne mulțumește sigur pe mulți dintre unioniști ceea ce îi face să întreprindă anumite acțiuni și ne punem întrebarea de ce Igor Dodon continuă retorica accentuat pro-a antiromânească unii zic că prin aceste acțiuni ar umbri anumite fapte pe care nu le poate face președintele dar pe care le-a promis la un moment dat că a vorbit și despre furtul miliardului pus pe seama cetățenilor că va lua atitudinea, acum nu mai vorbește despre asta zic, unii spun că ar umbri, iată, neputința președintelui în a, face, a se ține de promisiuni și face aceste declarații anti-unioniste, anti-românești ne punem întrebarea de ce Totuși, o face din punctul de vedere al calculelor politice, pentru că, sigur, toate partidele cu șanse se gândesc la parlamentarele din 2018. Unii zic că Partidul Democrat ar fi interesat direct de această retorică anti-românească a lui Gordodon, pentru că o parte a electoratului Partidului Liberal a plecat la electoratul Sandu sau la electoratul lui Andrei Năstase iar PD-ului nu i-ar conveni un nou partid puternic da? dacă totuși Sandu captează acest electorat uh, al liberalilor, nu i-ar conveni Partidului Democrat, un nou partid puternic cu pretenții de a numi, spre exemplu, premierul, cum s-a întâmplat în cazul PLDM-ului aș vrea să explicați puțin iată din acest punct de vedere uh, relația pe care o are uh, Igor Dodon cu actuala guvernare și dacă aceste calcule au pe undeva dreptul la, la viață. Haideți să începem cu retorica antiunionistă, crasă, pe care continuă să o profeseze președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Vă duceți aminte despre faimoasa formulă omul de stat, oamenii de stat se gândesc la viitorul națiunii, iar politicienii se gândesc la rezultatele viitoarelor alegeri. Iată, din acest punct de vedere, domnul Dodon este un politician clasic. El se gândește la alegeri, la alegerile parlamentare. Desigur că de aici vine și această continuare, acestei ritorici antiunioniste. Această ritorică i-a adus voturi. Această retorică, de fapt, a fost leantul principal care i-a permis să concentreze, să mobilizeze electoratul care l-a făcut pe dânsul, pe Dodon, președinte. Dodon a avut un mesaj în campania electorală de dezbinare a societății. Foarte clar a trasat linia de demarcație pe de-o parte așa numiți stataliști, cum îi numește el, el, și iar pe de altă parte, Periculul Unionist, sunt niște oameni care luptă împotriva statalității. Și așa mai departe. Și iată, această retorică, trebuie să o recunoaștem, a avut succes. Dodon a cules rezultate impresionante datorită acestei retorici, datorită, datorită acestei strategii electorale și a devenit președinte. Dodon, practic, nu a avut uh, un program social de revendicări sociale. Este adevărat, președintele mai puțin poate să influențeze viața economică și socială a societății. Trebuie să recunoaștem acest lucru, dar cum n-ar fi? Cum n-ar fi? Președintele este liderul națiunii și, din acest punct de vedere, uh, deci, mesajul electoral trebuie să conțină și... O, un compartiment bine structurat care se referă la viața, la viața economică și socială. Dodon nu prea a excelat în acest sens. El a lăsat de izbeliște această parte a mesajului electoral și s-a concentrat cu totul pe altceva, pe ceea ce demarchează, ceea ce dezbine societatea. Acum, de fapt, victoria lui Dodon vorbește despre faptul că societatea moldovenească continuă să fie una categoric busolată, o societate în care nu există națiuni. Un dodon putea să câștige alegerile numai într-o asemenea societate. Alta care ar fi fost structurată după principiul național, după principiul interesului național, niciodată nu i-ar fi permis unui tip de factura lui Dodon să devină președintea Republicii Moldova cu un asemenea mesaj. Dar în Republica Moldova așa ceva era, a, a fost posibil. Și aici vreau să mă refer la un lucru cu poate cândva vom avea posibilitatea să vorbim mai împreună direct la această temă, dar aici aș vrea să punctez deocamdată la nivel, hai să zicem, așa, cel mai general. Atunci când unioniști din Republica Moldova, dar când vorbim despre unioniști, eu... Mai degrabă vorbesc despre acea parte a societății moldovenești care are conștiința națională românească, care se concep ca români, care se identifică ca români. Păi ei, cel mai des și într-un mod absolut inadecvat, ca să nu spun alt minte, sunt catalogați ca antistataliști fiindcă ei, chipurile pledează pentru unirea Republicii Moldova cu România, ceea ce va duce la dispariția statului Republica Moldova, statului moldovenesc, așa se așa se formulează această, hai să spunem, deci, acuzație. Numai că dacă e să reieșim din trecutul istoric al țărilor europene, al popoarelor europene, iar noi, imenamente, suntem un popor european, Păi aici trebuie să recunoaștem că Republica Moldova nu prea are nimic în comun cu tradiția statalistă moldovenească, medievală moldovenească. Statul medieval moldovenesc a fost acela care de fapt a stat la baza și la rădăcinile formării statului român. România ca stat a apărut ca un stat centralizat, ca un stat care acumula în frontarele sale tot conglomeratul etic românesc de care noi aparținem prin cultură, prin istorie prin limbă acel stat moldovenesc care era dincolo de Prud care s-a păstrat după dezmembrarea Principatului Moldovii, la dezmembrarea căreia au participat trei imperii, cel otoman, austro-ungar și rus la 1812, mare parte a, a, a, a Principatului Moldovenesc, a fost a, deci, anexat de către Rusia. E vorbesc acum de, des, despre Basarabia. Și din acest punct de vedere, ceea ce de fapt a, a rămas stat moldovenesc, stat medieval Moldovenesc, Principatul Moldovei, a fost acela care de fapt a început procesul de, de, de creare a statului român. Din acest punct de vedere, statalitatea moldovenească a intrat în faza sa superioară, care, națională, care se numește statul român. Moldovenii stau la, au, au pus bazele statului contemporan român, modern român. Stat modern, așa cum sunt toate statele europene, Germania, Italia, apropo, și Germania și Italia ca state moderne europene au apărut mai târziu decât România, mai cu câțiva ani, dar mai târziu. Aici le, le explic, deci, radio-sculptătorilor noștri ca să înțeleagă că atunci când se spune că România este un stat cu totul tânăr, numai nu mai a apărut și așa mai departe, că adevăratul stat istoric a fost Moldova, eu o aberație. Toate statele europene au trecut prin această fază. Statele moderne Europe, europene. Și Germania și Italia au apărut ca state, deci doar tot pe aceeași cale pe care a apărut statul român Când au, a, în frontalele Când De fapt, stat, aceeași națiune vrea să se consolideze, că știm foarte bine, cazul Italiei ne este cunoscut din istorie, mai ales că avea o, orașe mare, principate, precum Florența, Veneția, Neapole, Mil Milano, ce vreți, adică păi Genoa. de bine, din nordului, dar este sudul Italiei, Sicilia. Păi am zis, de Neapole. Emontul, da, și așa mai departe, care ele toate, când s-au unit, au creat statul, statul italian. Apropo, Contele ca. De asta am mers și noi pe aceeași cale de unire, una naturală, Absolut ferească pentru toate popoarele europene. Noi am parcurs aceeași cale, care au parcurs și alte popoare europene. De asta și zic că e naturală. Numai că interesul acelora care au acaparat o parte bună, o falcă bună, au rupt din din, hai să spunem, din trupul național al, al spațiului românesc, Rusia în 1812, ei au tot interesul să, să spună că nu, nu, nu, această parte este cu totul altceva, ea nu aparține acestui masiv etnon-național, etnocultural, care se numește spațiul românesc, el, el ne rup pe noi din acest context, ca să demonstreze legalitatea raptului din 1812, agresiunii, când cu forța armelor, o parte din Principatul Moldovei a fost uh, rupt din trupul național al țării. Și Dodon uh, și toți acoliții lui nu fac altceva decât să susțină această teorie și să o promoveze la nivel politic în Republica Moldova. Și mai mult decât atât uh, vrea să interzică, de fapt uh, uh, orice amintire despre trecutul exact, adic nostru adică ți încalcă direct dreptul la gândire liberă este adevărat, e, mai mult decât atât el vrea să încetăținească practicile sovietice de uh, persecutare a orice este românesc a orice ce gândește în, uh, în spirit național vă aduceți aminte faimoasa lui replică la o conferință de presă unde spun spună, ei, voi române, voi știți strah păterialii? Ei, românilor, voi ce ați pierdut? Frica? De unde vine această expresie? Ea este categoric din zona MQD-ului sovietic. Pe timpul sovieticilor a te a, a te numi român, a te aprecia român în acest spațiu era egal cu un în ceafă pe timpul lui Stalin sau cu un gulag pe timpul post-stalinist. Iată ce însemna este asta în Republica Moldova. Și iarăși, do, -do ne aduce aminăt. El a spus că pentru mine deci, o nostalgie ideală este Uniunea Sovietică. Uniunea Sovietică este statul la, la care eu tânjesc. El nu pur și simplu tânjește nostalgic la nivel, hai să spunem așa, abstract, prin această frază a lui ei românii vă strah pătireale el practic se gândește la reimplantarea practicilor de persecuții sovietice în kgb căgebiste în, în acest spațiu nu în zădar, acum după, după această victorie a lui Dodon au ridicat capul toate scursurile antinaționale din Republica Moldova și în primul rând acei care au suferit un eșec categoric în 1989 90 ca rezultat al meșcării de renaștere națională în Republicii Moldova. Știți cum vorbesc mulți vorbitori de limba rusă acum pe străzi? Nu văd, a prăși la noastră. vreme. Dodon, asta e vremea lor. A celora care au fost nevoiți să să plece de pe gurmazul moldovenilor în 1989, atunci când ne-am declarat limba noastră, limba de stat, atunci când moldovenii și-au reîntors pozițiile unei națiuni dominante, unei popor dominat în propria țară. Iată că Dudon vine împreună cu toată echipa lui și cu toți care susținătorii săi, majoritatea dintre care sunt în conștiență, aici mă refer în primul rând la românii moldoveni care au vorbit, au votat pentru Dodon, fiindcă au fost foarte mulți și de aia ăștia, și în această constă, de fapt, pericul iminent pe care îl comportă Dodon și tot ceea ce reprezintă el în politicul moldovenesc. Asta înseamnă o orientare la o guvernare antinațională, la o guvernare care volens nolins la un moment dat, iarăși va provoca o revoluție de tipul acelea care s-a întâmplat în 1989. O revoluție neterminată, este adevărat. Revoluția noastră de rinaștere națională, care a înregistrat succese notabile în acea perioadă, ea totuși nu a fost dusă până la capăt, așa și nu a fost intronată în acest spațiu, în societatea moldovenească adevărată identitate națională noi am, am făcut niște cederi absolut nejustificate și foarte supărătoare când în Constituția din 94 a fost introdusă această teză despre limba moldovenească care, care era concepută ca una care se opune limbii români. Și Dodon continui, da, este nevoit printre dinți, așa să recunoască da, că limba română și moldovenească sunt identice, identice, da, și Și atunci dacă... Da, să spună pe față că nu-i place cuvântul român, română, da, românesc, Dar, dar, dar consti... schimbă pe da, Dar în Constituție este înscris, da, este înscris, dar mai există și declarații de independență. El o consideră superioară bun, declarație deci, de independență. Dar el, ca o persoană care uh, a promis că va fi președintele tuturor, trebuie să se gândească la o formă care ar împăca uh, extremele, dar nu le-ar aduce în stare de, uh, de beligeranță. Ceea ce a, fă, a făcut și face el este nimic altceva decât continuarea păstrării acestor linii de demarcație, de acestor falii de de, de separare care, se care există realmente în societatea moldovenească și din acest punct de vedere această politică este foarte periculoasă este strânginătoare în primul rând pentru cei care se numesc uh, deci popor majoritar pentru rom românii moldoveni nu în zădar nu în zădar partea cea mai mare covârșitoare a intelectualității naționale nu-l acceptă pe Dodon. Și reprezentanții notorii ai intelectualității moldovenești, românești, moldovenești, spun deschis. Dodon nu este președintele nostru. Desigur că o asemenea situație este una neplăcută, din mai multe puncte de vedere, fiindcă păstrează această fale de, de dezbinare în societate. Și, din păcate, Dodon, în loc să unească societatea moldovinească, continuă să persevereze pentru păstrarea acestei dezbenări. Domnule Țăranu, revenind la aspectul calculelor politice despre care vorbeam anterior, am vrut, de fapt, să încercăm să răspundem la întrebarea Igor Dodon face aceste declarații anti-românești pornind de la anumite calcule politice. M-ar interesa dacă ar face-o la indicația Partidului Democrat, care, despre care se spune că l-a susținut pe Igor Dondon din plin în campania electorală, spuneam și mai devreme că Partidului Democrat nu i-ar conveni acum apariția unei formațiuni pro-europene care să ia fața PD-ului care să vedem cum va ascensiona sau din contra după numirea lui Vlad Plahotniuc în, în fruntea acestei formațiuni. E, și este un subiect pe care îl vom discutat. Spuneam că Igor Dodon ar putea face aceste declarații pentru ca electoratul liberal să se consolideze undeva într-o vreo formațiune, ori nu știu pe cât de revigorant e ple ul deja. Nu putem să cunoaștem sau cel puțin eu nu dispun de date de felul acesta care mi-ar spune că sincronizarea politicilor pe care le promovează Dodon și a Partidul Democrat sunt conștient, implantate. Nu știu. Dar dacă e să judecăm după interesul obiectiv, indiscutabil. Ceea ce face Dodon favorizează categoric actuala guvernare. Dodon, prin aceste politici, prin această retorică războinică pe care o proliferează, el, de fapt, face nimic altceva decât creează un un culoar de, de oportunități pentru Partidul Democrat. Acum nimeni nu mai vorbește despre furtul miliardul sau cel puțin premierul Pavel Filipiat a vorbit într-un interviu cu Europa Liberă că trebuie o relație instituționalizată între Igor Dodon și Guvern ca, ca exemplu. Da, bun, dar acum temele, temele stringente ale politice, ale societății moldovenești, nu știu cum au trecut în planul 2. Furtul miliardului, responsabilitățile pentru cei ce s-a întâmplat, starea deplorabilă socială a mai multor peturi sociale din Republica Moldova, legea aceasta bucucuașă cu amnistia fiscală. amnistia fiscală, și multe, deci procurorul, iarăși această istorie tumultoasă cu alegerea sau numirea procurorului general, și mai sunt o sumedie de alte lucruri pe care nemijlocite influențează viața oamenilor de zi cu zi. Aceste teme cumva pleacă în umbră, iar în prim plan apar, iată, aceste lucruri care sunt, spec, sunt spectaculoase la prima vedere, dar care în fond sunt unele, sunt niște subiecte, hai să spunem așa, care mai puțin influențează viața de zi cu zi a omului simplu. Sunt niște speculații politice în ultima instanță. în acest punct de vedere, desigur că ceea ce face Dodon favorizează guvernarea. Este foarte important ca Dodon să atragă asupra sa nemulțumirea acelei părți a societății care cel mai mult demonstrează, demonstrează oponența actualei guvernări. Iar această parte este una proromânească, ca, ca factură, ca, ca spirit. Și atâta timp cât Dodon anume acest sentiment proromânesc din Republica Moldova, el distrage atenția de la alte teme. Da, ce spuneți, domnule Țăranu, cu... Mișcarea făcută de Anatol Șalaro, care a fost de altfel demisier din funcția de ministru al apărării, unii analici politici consideră că, sau bine nu consideră, dar au această suspiciune că domnul Șalaro ar e, fi putut e, fi acea piesă e, care să atragă fostul electorat al liberalilor, Spână a migrat către partide pro-europene. Care e electoratul liberalilor? Fost electorat al liberalilor. Fost, de 10-12% da, cât era. Fost este adevărat. Dacă e să folosim anume această... De asta a, zic să cu, se reconsolideze da. acest vot care da. ar crea mai multe formațiuni cu șanse de a intra în parlament. Scuzați. Da. Fostul electorat al liberalilor este bulversat. El practic nu mai există ca o entitate. și alegerile prezidențiale au demonstrat acest lucru. Eu zic că acest electorat în marea sa parte votează, e un electorat activ, deci de asta spuneam că s-a petrecut care, migrația da, asta. Și care acum caută caută noi corespondenți în zona politicului care ar putea să reflecte interesele lor fundamentale. Pentru că Partidul Liberal, în formula Gimpu, nu mai reflectă aceste interese. Apropo, dar care este diferența între ghimpu și Șalaru? Ei, de fapt, sunt... Sunt personaje politici dintr-o oală. A, că acum între ei au apărut acolo niște divergențe și, hai să spunem așa, șalarul, având sentimentul acesta al pericolului bine dezvoltat, printre primii a început să părăsească corabia care se scufundă, ne -ne aducem, că aici ne, ne aducem aminte despre acele ființe animalice care fac acest lucru atunci când corabia se scufundă păi bun, eu cred că acest epizod vorbește de, încă o dată despre faptul că că această corabie a liberalilor nu mai este capabilă să înfrunte oceanul domnule Țăranu, dar nu vi se pare că domnul Șalaru de fapt intenționat a făcut pași în interiorul Partidului Liberal pentru a fi demis în cele din urmă. De fapt, demiterea o urmărea cu anumite scopuri. Da, este adevărat. Salarul încercă să, iarăși... Să... Zic, asta îl scutește totodată pe noul președinte Igor Dodon să, să încerce demiterea sa. Dacă ar fi fost susținut de Partidul Liberal, era altceva da, așa. când nu e susținut. Se spune că i s-a oferit un cadou lui Igor Dodon, de fapt, da, demiterea lui Șalaru. De câte am înțeles, decretul deja este semnat despre demiterea dar Șalarul este plecat și, din acest punct de vedere, Dodon, practic, cu un singur cărtuș a împușcat doi euro. Pe de, parte, pe de o parte, l-a eliminat pe Șalaru, el de mult promisesse acest lucru, iar, pe de altă parte, l-a pus într-o situație stânginitoare pe Ghimbu, un alt... Da, da, zic, Dodon, nu l-ar putea uh, fi demite dacă, într-adevăr, uh, nu exista această inițiativă de la Partidul Liberal de a demite. Tocmai când remarcă unii, domnul Șalaru, vorbea mai mult despre biroul NATO, despre da, de sigur, occidentalizare, de despre... Din acest punct de vedere, dodona să spunem așa, a luat o pasă bună, că minge la feleu, i-a ridicat uh, ghembul și el a realizat uh, punctul în acest joc politic uh, strălucit, De pe atât, încă o dată, dintr-o singură lovitură, i-a pus pe omoplați pe doi adversari de aisei uh, anunțați din Partida Liberală și Dodun acum jubilează. Totul în regulă, mai mult decât atât, el așa Zeflemea i-a propus lui, lui Gimpu să mai înainteze propunerea primului ministru despre demisia și celorlalți alți miniștri liberali. Ei, bun, avea toate motivele să facă acest lucru, fiindcă victoria a fost obținută foarte ușor de el. Acum, dacă mă întrebați care va fi soarta lui Șalară, eu cred că Șalară nu are viitor politic. Nu are viitor politic. De asta mă întreb, nu-și de dea seama că nu reușește să facă nimic fără a se consulta în prealabil cu liderii din această formațiune? Bun. Am Bun, mai fost acuzat nu, nu, nu, pe alucuri nu, nu. că ar fi încercat să facă acest lucru. Da. Uh, Dar șalarul cel puțin a plecat, hai să spunem așa, cu, cu reputația aceasta de victimă politică. Este victimizat. Acum nu, nu, nu se știe cum vor proceda cei de la putere, fiindcă există foarte multe zvonuri despre uh, matrapazlăcurile pe care le-a comis uh, salarul pe timpul când era ministrul la transportului, pe acum cei ce, ce a făcut el la ministerul apărării să nu se impună cumva a... să realizeze un proiect politic dacă proiect. va, va dori Nu vorbesc acum nu numai despre proiecte politice, fiindcă că uh, el ar putea într-o bună zi să se trezească cu o sumedenie de dosare și anume pentru ca deci această mișcare liberală sau nu atât mișcarea liberală cât partidul liberal să fie îngropat definitiv. Să fie de asta spuneam domnule Țăranu, la asta mă refeream, de fapt devine șantajabil și dacă îi place guvernării, ea mai deschide o formațiune, mai lancează o formațiune pe segmentul care îmi trebuie mie în momentul de față. Este adevărat, numai că vreau să vă spun că nu numai guvernarea poate să facă acest lucru Acum în această zonă apare un vid care va trebui să fie umplut. Acum, după toate probabilitățile, aici ar putea să apară o formațiune, o inițiativă, o mișcare care indiscută ce ce am vorbit mai sus. Partea proromânească a societății moldovenești este acum în căutarea unor corespondenți în zona politicului. Cine vor fi acei care nimic loșit vor ă, ă, reflecta interesele acestei părți societății moldovinești în politicul activ? Domnule Țăranu, pe finalul acestei emisiuni mai avem vreo 10 minute. Am zis să discutăm puțin și despre Congresul Partidului Democrat care s-a derulat la sfârșitul săptămânii trecute. Un congres la care a fost ales de fapt Vlad Plahotniuc l-a înlocuit pe Marian Lupula la șefia Partidului Democrat. A doua persoană în partid, premierul Pavel Filip a fost numit Dar am întrebat aici În emisiunea anterioare Cum de Se poate așa ca un Lider cu cel mai mare rating Din cadrul partidului să fie Înlocuit cu un altul Cu cel mai mare anti-rating Sau unul dintre cele mai mari anti ratinguri uri La nivel De stat da, dar acest lucru s-a întâmplat. Foarte multe lucruri aloge ce se întâmplă în politicul în Dar nu cred că s-a făcut. Dar este unul alu... din cele mai mari. Cele mai mari manifestări de felul acesta. Dar vreau să vă spun că pe de -o parte eu, într-un fel, salut această schimbare care s-a produs la nivelul conducei Partidului Democrat. Nu, în zădar și cel puțin Democrație se autointitulează ca principalul partid politic în Republica Moldova. Și au motive să facă acest lucru, ei cu adevărat sunt principalul partid din arcul guvernamental, dar nu numai ca pundere numerică, dar și în primul rând ca pondere politică reală și în primul rând ca pondere politică din umbră. Din acest punct de vedere, ceea ce s-a produs este absolut benefic pentru societatea moldovenească, fiindcă până acum politicul în Moldova mai mult se făcea prin interpuș a venit timpul ca cei care erau numiți păpușare să iasă să pe scen să răspundă pentru ceea ce fac și nimeni nu îți să se uh, se se uh, asocieze cu cei ce se numește politica reală nu prin cineva acolo dar din acest punct de vedere, ceea ce a făcut. Ceea ce dă apă la moară și speculațiilor de altfel, în presă și așa mai departe. Da, nu, dar aceasta simplifică percepția pentru omul simplu a actului politic în Republica Moldova. Știi cine guvernează? Știi cine guvernează, cine duce responsabilitatea pentru ceea ce se face pe scenă. Acum, deci, domnul Plahotneu, desigur că este o persoană controversată, o persoană care se găsește într-o situație cum ați spus foarte complicată un anti foarte mare iar pe de altă parte un potențial și capacități de influență politică enorme iar aceste două lucruri se bat cap în cap acum eu cred că ieșirea aceasta din umbră a domnului Plahotniuc se explică anume prin necesitatea de a depăși acest anti -rating care îl are. Apariția Probabil fisica. că ar trebui să creadă într-adevăr el însuși că poate face acest lucru. Păi da, dar altcum e greu de, de, de înțeles de ce a făcut-o. Dacă n-ar fi crezut. Eu cred că logica gândirii anturașului, dar și a domnului Plachotnic a fost următoarea. Toți acești ani eu am stat în umbră. Umbra a favorizat creșterea acestui antiretini trebuie să ies în față, trebuie să ies în lumina reflectoarelor, poate acest lucru mă va salva și am să fiu capabil să diminuez antiretingu mare pe care l-am. Cum pot să fac acest lucru? Să promovez politici pe placul oamenilor. Ok, dacă acest lucru se va întâmpla și cu adevărat politicile vor fi eficiente, eu cred că antiretingu va începe să scadă. Problema mare care apare este următoarea. Dar toată experiența, toată paradigma acțiunilor a fost însușită ca acțiuni din umbră. Cum acum ele se vor manifesta? Ceea ce creează o oficial. percepție negativă, trebuie să spunem în rând Și oameni. nu numai o percepție, creează un algoritm negativ, un algoritm vicios în ceea ce ce numește organizarea vieții politice. Tot ce a fost până acum s-a făcut după acest principiu. Ca să conduci din umbră, trebuie să ai mecanismele respective. Care sunt aceste mecanisme? Corupția. Fără corupție nu poți să conduci din umbră. Nu are posibilități. Acum trebuie să renunți la aceste procedee. Dar o sumidinie de oameni au fost învățați să trăiască în această lume a corupției. Ei se hrănesc din ea. Toate beneficiile pe care le-au avut până acum se datorau anume acestui sistem. Oamenii care au creat acest sistem acum trebuie să-l distrugă. Altmintele nu vor putea să se afirme pe scena politică. Aici e o contradicție fundamentală. E foarte interesant cum va fi ea această situație depășită. Să vedem să vedem, repet încă o dată dacă domnul lui Pahotniuc o să nu numai la nivelul hai să spunem așa tehnologiilor politice de imagine să lupte cu corupția, fiindcă cei ce se face acum da, ultimul timp am avut câteva cazuri care demonstrează faptul că guvernarea, echipurile este intenționată foarte hotărât să lupte cu corupția dar numai pe mine un lucru mă pune în gardă. De ce toate aceste cazuri au avut o tentă televizată bine pronunțată? Mai mult s-a făcut lupte cu coruțele la televizor decât în realitate. Toate acestea arestări are spectaculoase și nu știu cum ca Royal sau Pianino ceală din, din, din, din Tufișuri apăreau apărea, deci, camerele de luat vederi și anumitor televiziuni care fixau faptul și mai parte cei ce vorbește despre o luptă cu corupția mimată mai degrabă decât una reală. Dar să vedem, să vedem. Repet încă o dată. Venirea la conducerea Partidului al domnului Pahotniuc, iar ca cosecință aceasta va avea indiscutabil pretenția pentru postul de prim-ministru. Am să vorbim și despre asta, dar probabil după parlamentare. După, parla... nu, după, după parlamentare, eu cred că da. Pavel Filip are a fi un premier așa, cu imagine de stabilizator. Așa, da, de... un sacrificiu, el trebuie să facă lucru, hai să spunem așa, nu vreau să folosesc contul dar unii zic că s-a dovedit chiar a fi un premier mai bun decât ne-am fi așteptat la un moment dat Adică, mm. de ce spun asta? Pentru că Vlad Plahotin probabil mizează pe această relație și pe activitatea premierului Pavel Filip Și nu degeaba domnul Filip a fost, spuneam, pus pe a doua poziție în Partidul Democrat prin vicepreședinte cumva să-i explici. Probabil că de astăzi până la, la legerile parlamentare din 2018 ar putea să rămână Pavel Filip în funcție. Da, cel mai probabil. Chiar reieșind din ultima declarație a domnului Dodon, care a spus că el sub nicio formă nu va nominaliza pe domnul Blahoniuc în calitate de prim-ministru dacă cade guvernul Filip. Într-un fel, iarăși, dacă e să te de declarațiile spumoase, făcuță de politicieni, inclusiv de Dodon, pare o sincronizare exact. între uh, ceea ce spune Dodon și interesul uh, deci, uh, Partidului Democrat, care este cointeresat. să ziți, Dodon până la parlamentare nu va fi deranjat pe această temă cu, uh, cu necesitatea cu, cu, cu de a nominaliza Vlad Vlad, Vlad, da, pe Vlad Vahodniuc încăljate de premier. Tot așa cum Vlad Vahodniuc nu prea este cointeresat, Acum, deci există o reciprocitate de... și o simbioză, așa cum a spus cel și noastră, puțin la o... nivel de interes, sincronizare. Da. Cel puțin la, la nivel de interes vădit, da. Nu putem să spunem că există o înțelegere. Nu, nu cunoaștem. Dar avem dreptul suspiciune. să avem această suspiciune. Cum, dar noi facem analiză da. politică și acum vorbim nu, nu despre o înțelegere instituționalizată între Dodon și Partidul Democrat, dar despre niște interese care coincid. Și vorbim despre coincidența intereselor. Exact. Și în acest punct de vedere, iarăși, eu presupun că Dodon nu va fi o figură incomodă pentru actuala guvernare. Da, el va fi... va crea anumite situații stângenitoare din punct de vedere a declarațiilor pe care va le va face. Va fi vocal așa, da? Da, va fi vocal, cum suntem de prinsere ultimul timp să vorbim despre politicianul Dodon dar în ultima instanță vocalitatea aceasta lui Dodon ea se înscrie perfect în interesul major al actualei guvernări și din acest punct de vedere sincronizarea a celor două linii politice cel puțin acum în aparență este aproape că perfectă ne-am apropiat de final. Domnule Țăranu, vă mulțumesc pentru opiniile exprimate și în această emisiune. Vă zic la mulți ani, un an nou cât se poate, de bun, de rodnic, de fericit așa cum vi-l doriți dumneavoastră și sigur că ne vom întâlni și în anul 2017 pentru a dispica firul evenimentelor de ultimă oră așa cum obișnuim să o facem. La mulți ani tuturor mă Vitalena, care la rândul ei, vă mulțumește pentru atenție. Mâine ne reîntâlnim într-o nouă ediție matinală, numai bine. Puncte de reflex, reflex.